Tak můžeme začít, všichni jsou přítomní. Tak já začnu tradicionálně uctívání třech klenotů. Hmm? Namo se bhagavato rahato sama sambudhase, Namóta bhagavato rahato sama sambudhase, namo tase bhagavato arahato samma itipiso bhagwa arhang samma sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusana buddho bhagwa Ti svakhato bhagavata dhamma sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pachata veditabbo vinyohi Ti supatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato savaka sango nyayepatipanno bhagavato Savakasango. sango Samichipatipanno Bhagavato Savakasanggo Yadidang Chattari Purisa Yugañ Ahtha Purisa Pugala Ese Bhagavato Savakasanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punya Khetang ti bundang sarantha nang dhamma sanghang cha bikhavo bhayamva chambita tamva nahe ti nebylo dáno žádné téma přednášky, tak já jsem si připravil přednášku. Jsem si tedy připravil, myslel jsem. Já jsem si nic nepřipravil, myslel jsem, že nejlépe oslovím téma, které je společné všem tradicím a koukám, kde jsou Japonci, kde jsou Tybeťani, všecko zmizeno. <laughs> Já budu dnes a zítra mluvit o jednom z nejdůležitějších tématů buddhismu. To je teorie a praxe páramí. Hm? Paramí znamená dokonalost. Většinou se překládá jako dokonalost. Hm? Dá se říci zjednodušeně, že vlastně celá praxe buddhismu a celé studium buddhismu, jestli je opravdové, není nic jiného než studium a praxe dokonalostí. Tím, že se učíme a praktikujeme buddhismus, vlastně. Neděláme nic jiného, než eh, osvojujeme si, eh, učíme se, osvojujeme si a zžíváme se hm, se dokonalostmi, které vedou pára znamená, které vedou na druhou stranu. Druhá strana je strana ta strana, na který, v které jsme se narodili, i Buddha se narodil v této straně, je strana utrpení, které pochází z, z pomíjivosti všech jevů, které nás tvorí. My nejsme nic jiného, než souhrn pomíjivých jevů. Tento souhrn pomíjivých jevů jsme my sami. A ten, kdo chápe buddhismus, chápe též tento fakt, že nejsme nic jiného, než soubor pomíjivých jevů. Aby jsme pochopili to, co jsme, musíme mít rozhled. Musíme mít odstup od věcí. Musíme mít, získat odstup právě od těch, těchto Pomíjivých jevů, jež jsme my sami, které nás tvoří. A tento odstup od těchto pomíjivých jevů, které nás tvoří, právě je praxe buddhistických cností, které vedou na druhou stranu. Na druhou stranu stranu za. Utrpení pomývých jevů, které jsme my sami. Proto tato praxe, ať se snažíme střebat jakoukoliv buddhistickou tradici, žádná buddhistická tradice neexistuje a nemůže existovat bez této praxe. É. Síla našeho probuzení, ať už praktikujeme jakoukoliv cestu, nezáleží tolik na tom, v co věříme a jakou, co sledujeme, ale záleží na to, na stavu, naší dokonalosti stavu našich dokonalostí podle stavu našich dokonalostí získáváme buď hlubší a nebo eh, povrchní poznání, buď hlubší nebo povrchní Probuzení, záleží na tom, právě na hloubce dokonalosti nebo praxe dokonalosti. Proto eh, znalost a praxe dokonalosti je eh, neoddělitelná část poznání buddhismu. Jako učení probuzeného, plně probuzené bytosti za účelem vedení druhých do stejného stavu probuzení. Eh, Budha hm? Buddha znamená nic jiného, než plně probuzená bytost. Jež plně realizovala veškeré schopnosti, bytosti jakýchkoliv stavů k perfekci, k dokonalosti. Čili Buddha pro buddhisty je symbol dokonalé bytosti. Větší dokonalosti my jako bytosti, což znamená jako přechodné Jevy, které nás tvoří, nemůžeme ani v tomto světě, ani v jakýchkoliv jiných světech, a světu je mnoho, dosáhnout. Nejvyššího stavu dokonalosti, jaké, jakou bytost může dosáhnout v tomto světě a ve všech jiných světech, je právě stav Buddhy. A Buddha se stal Budhou. díky dokonalé praxi dokonalostí. Všichni ostatní, jež se jež usilují o probuzení, můžou jenom dosáhnout část dokonalostí. Dokonalost dokonalosti může dosáhnout jen plně osvícený Buddha sám. To je třeba si uvědomit. Proto Dle buddhistické tradice dobu, kterou Buda se učil a usiloval o dokonalosti, je doba nesčetných kalp. V jižní tradici čtyř nesčetných kalp, v severní tradici tří nesčetných kalp. Hm? je jedno, jestli jsou čtyři nesčetné kalpy nebo tři nesčetné kalpy, protože nesčetné se nedá počítat. To ovšem neznamená, pozor, neznamená to, že když kalpa se nedá, nesčetné kalpy se nedají počítat, že eh, nemají konce. Nesčetné kalpy se dají počítat, ale jejich počítání je nad schopnosti našich omezených myslí, nesčetnost je jedině možná pochopit myslí, která je neomezená. Moudří lidi nejenom v buddhismu, ale i v jiných tradicích jelikož učení náboženské je, není nic jiného, než učení o, o duchu, o mysli. Hm? Ať jakékoliv náboženství, buddhismus v tom smyslu je též náboženství, jestliže opravdové věří v eh, nekonečnou možnost mysli. Nekonečná možnost mysli, Je tež schopná spočítat nekonečné kalpy. <laughs> a není to eh, tak těžké, protože nekonečná mysl je familiární s nekonečností. A my, jelikož jsme familiární s konečností a vlastně vše, co se učíme ve školách a na univerzitách, není nic jiného než učení konečnosti. Nikdo nás neučí nekonečnost. Měli bychom se právě naučit nekonečnosti sami. A učení nekonečnosti právě je nezbytnou částí učení se dokonalostí. Dokonalost se stává dokonalost jedině Jestliže má perspektivu nekonečnosti. Jestliže dokonalost nemá perspektivu do nekonečnosti, nemůže se stát dokonalostí a nemůže vést na druhou stranu, na stranu za utrpením přechodných jevů, který jsme my sami nic jiného nejsme, než tyto přechodné jevy. Tedy, co znamená dokonalost, jaký je význam dokonalosti. Dokonalost tedy znamená to, co z našich malých omezených myslí nás vede k poznání toho, co je nad touto malostí a omezením, Našich myslí. Naše omezení je omezení našo, našich myslí. A omezení našich myslí je dáno nevědomostí a je dáno polucemi našich myslí, znečištěním našich myslí. Zbavit se nevědomosti a zbavit se nečistoty myslí je právě praxe dokonalosti, praxe buddhismu. E, tedy jednoduše řečeno, dokonalost je to, co vede na druhou stranu, za. E, na stranu která není definovaná na stranu, která není definovaná smrtelností, není definovaná utrpením přechodných jevů, ale je definována poznáním toho, co transcenduje tyto přechodné jevy. A bez poznání této Transcendentální dimenze, se dá říct. Náš život, co se týče buddhismu, hm, nemá opravdový smysl. Smysl našeho života je právě v poznání této nekonečné dimenze. S kterou se Buda jako plně osvícená bytost stal absolutně familiární a stal se tím pádem nerozlučný od této dimenze. Buda je symbolem této nekonečné dimenze. Této nekonečné dimenze, která v sobě obsahuje Veškerou dokonalost, jež on sám dosáhl do je, všech možností i nemožností dosažení. Je, proto budu mluvit o dokonalostech neboť dnes Tedy včera jsme oslavovali jako buddhisti narození i parimirvánu, učitele této epochy pro buddhisty, Šakjamuni Budhy. A dnes je příležitost k oslavě tohoto probuzení dokonalého, dokonalé bytosti. Jak už jsem se zmínil, Buda se nestal dokonalá bytost z včera na zítřek, nebo z včera na dnešek a z dneška na zítřek. Buda se stal dokonalá bytost po nekonečném období dlouhého snažení. Toto Nevadí, nevadí trošku, já mám brýle taky, tak to dobrý. Můžeš mě vyšetkníst tašku, já mám brýle v tašce. Nevadí trochu tapas, dáme. Závodil se vhoda tak já mám braille. Když může v té mojí tašce na straně tam v postranních kapsách jsou braille, tak prosím tě přinesně ty braille. To už to vypadá líbě. se to Kdy začíná Snažení Budy o dokonalost v dokonalostech. Dle naší buddhistické tradice, v době před čtyřmi nekonečnými kalpami a před 100 tisíci obyčejnými kalpami, Buda, kalpy se řeknou český eóny, hm? jestliže neznáte toto slovo, hm? dle indických představ Stejně jako my bytosti i náš svět, je není nic jiného než proces vznikání a zanikání. A jeden cyklus vznikání a zanikání se jmenuje kalpa. Tento proces je dlouhý proces. Déle, než si můžeme představit, buda používá symbol. Bloku granitu jedné Jožany. Jedna jodana znamená 8 čtverečních kilometrů, který ob, jednou občas někdo hedvábným šátkem. <laughs> Hedváním šátkem, jak se tomu říká, otře. Tady máme dobrý čeština, tak já tady nežiju už dlouhou dobu, tak potřebuje někoho na korekce. Když někdo občas otře granit 8 kilometru? tak dlouho přibližně bude trvat kalpa, než jak dlouho bude trvat, než ten granit se rozpadne v písek. Hm? Jdou mi počítat, můžete to spočítat, bude to teda dlouhou dobu, ale nějaký čísla tam budou. V in, já žiju dlouho v Indii, tam jsou mistři matematiky, kteří počítají. Eh, v sanskritu jsou slovo, tady jsou slova jenom na triliardy, miliardy, tam jsou slova na eh, triliardy, triliardy, triliardy, triliardy. Triliard, triliard, triliard, Všechno je jiné slovo v nekonečná doba, teď on 100 000 těchto nekonečných dob a ještě znásobený 4 nekonečnou dobou, která se nedá počítat, jak dlouhá doba. Tak dlouhou dobu se Buda učil dokonalostem v dokonalostech. A začal s tím, kdy... To je důležité. Začal s tím, u jaké příležitosti, aby se člověk stal dokonalý v dokonalostech. Musí jeho úmysl být potvrzen od jiné osobnosti, která došla k tomuto stavu dokonalostí v dokonalostech. A e, Buda se, Buda ve své kariéře jako bodhisattva, jako bytost, jež usiluje o to nejvyšší probuzení. E, jeho čistý úmysl se stát v těchto dokonalostech byl potvrzen 24 bytostmi, které dosáhli právě této dokonalosti v dokonalostech. Začínají budhou dýpankára. I v této době, v minulé době, jak minulá se nedá spočítat, protože mnoho, mnoho světu se utvořilo a zaniklo mezi touto dobou a naší dobou. I v této době Buda měl, nebyl obyčejná bytost. Byl bytost s neobyčejnou inteligencí, s neobyčejným odhodláním, jako eh, Brahman Suméda, hm? Buddha, Uviděl, měl to štěstí, uviděl dokonalou bytost, a přestože měl dost inteligence a praxe na to, aby se stal osvícená bytost, my jsme říkali ne osvícená bytost, ale probuzená bytost, je důležité. Tento překlad probuzená bytost je daleko lepší než osvícená. Osvícená to nás nechá vlastně uvádí do sfér západního pojetí náboženství. Buda je probuzená bytost, neosvícená bytost, protože probuzení je nad světlo a tmu. Ve stavu probuzení není otázka protikladu jako světlo a tma. Proto je to osvícení, proto je to probuzení. A nedá se to nazvat osvícení, tedy... Toto v tom smyslu, je to osvícení. Buda nebyl už v té době před hm, nesčetnými kalpami, nebyla obyčejná bytost, byla to bytost s velkým odhodláním a neobyčejnou inteligencí. Proto, když sám se stal světkem dokonalosti, rozhodl se, že jeho život bude mít smysl jen tehdy, jestliže dosáhne stejné dokonalosti. Přestože měl Buda možnost se stát arahatem, nestal se arahatem a sám došel k neochvějnému odhodlání, že dosáhne stejné dokonalosti, kterou viděl u buddhidí Pankary. Toto odhodlání bylo dále potvrzeno Dalšími 24 dokonalými buddhami. A ve všech svých životech po střetnutí Budhy a po tomto odhodlání Buda pak se snažil dosáhnout ničeho jiného než právě dokonalosti ve všech dokonalostech. Ať to stojí, co to stojí. Ať to, jakékoliv utrpení je Buda došel k odhodlání, že vezme na sebe, jestliže povede do tohoto stavu dokonalosti ve, dokonalosti ve všech dokonalostech. Proto nikdy Nebyl uspokojen, pokud tohoto stavu nedostal. Toto je eh, praxe Buddhy. A dokonalosti, jelikož horizont dokonalosti je nezměrný, stejně tak jako nezměrný je horizont dokonalé mysli, vlastně vše, co Buddha jako Buddha Prožila, dělal, není nic jiného než vyjádření dokonalosti. A je to dokonalost v dokonalostech. Takže život Budhy, našeho učitele této epochy, jako Sakyamuni Budhy, se dá rozdělit na tři epochy praxe dokonalostí. První epocha je od doby Budhy Dipankáry do zrození se v lůně jeho matky Mája, jakožto však Yamuni Buddha. To je první epocha. Toto je epocha, Konečně dlouhá. Další epocha je od zrození do osvícení. Od zrození do osvícení je tež druhá epocha praxe dokonalosti. A třetí epocha praxe dokonalosti je od osvícení do vstupu do pary nirvány. Čili eh, život Budhy v minulých životech. Od doby stát státce dokonalá bytost do vstupu do parimirovány není nic jiného než učení se a praxe dokonalostí. A dokonalosti, jelikož, jak jsme se zmínili, dokonalosti patří do nezměrné mysli. Nepatří do Malé mysli. Jelikož dokonalosti patří do nezměrné mysli, počet dokonalosti je tež nezměrný. Ale nezměrné tež, stejně tak, jako eh, počítáme ve čtyřech nekonečných kalpách <laughs> sto tisících v malých kalpách nezměrné není možné pochopit, pokud mu nedáme míru. Jelikož pokud nevyjádříme slovy, to, co je nezměrné, nikdo, to nezměrné nebude schopen poznat, aby člověk ne, tady by byli. Přátelé z ze zedzinové tradice, aby člověk viděl měsíc, někdo mu musí ukázat. Pokud eh, není prst, nepoznáme objekt. A ten prst právě jsou slova. Prstem eh, našeho vědomí, naší mysli jsou slova. Bez slov, Nepoznáme realitu. Proto, aby jsme poznali dokonalost, vysvětlujeme dokonalost v rámci šesti nebo deseti dokonalostí, které obsahují jestliže správně pochopeny veškeré další dokonalosti, které jsou nezměrné, jelikož horizonty dokonalé mysli jsou nezměrné. Než začneme mluvit o těchto šesti nebo desíti dokonalostech, které jsou souhrn všech dokonalostí, zmíním se znovu krátce o tom, co znamená dokonalost? Zmínil jsem se už o tom, že dokonalost znamená to, co nás vede z, z naší malé mysli, z našich malých rozměrů do nekonečných rozměrů nesmrtelnosti. Toto je význam dokonalosti. E. Další význam dokonalosti je tež to, co praktikoval Budha, než se stal Budhou, je, že ten, který praktikuje dokonalosti, aby se dokonalost stala dokonalostí, musí ten, který usiluje o dokonalost v dokonalostech, musí vše to, co dělá, eh, nedělat pro eh, sebe, ale dělat pro druhé. Jenom, jestliže vše to, co bytost dělá, dělá pro druhé, ne pro sebe, dokonalost získává plné právo se stát dokonalostí. Buda se právě učil tomuto, aby dělal vše to, co dělá pro druhé, ne pro sebe, se právě učil do to nekonečnou dobu. Jelikož právě síla těch zvyků, těch eh, návyků, těch způsobů myšlení, které nás vedou k motivaci všemu, co děláme, nás vedou k sebe motivaci. Hm? děláme věci proto, aby jsme z toho vytěžili sami. Buda se učil právě dělat vše, co dělal, proto, aby prospěl druhým. Ne, jedině plné prospěti druhým vede, Buda došel k tomuto poznání, vede k plnému vlastnímu prospěchu. Bez schopnosti prospět druhý člověk nemůže dostat, dosáhnout stavu plného prospětí sobě. Tedy eh, praxe páramí spočívá v tom, že vše, co člověk dělá, je eh, ne atā eh, atāya, ale loka ata A Ata znamená já, ego, eh, Bytost jako něco, co je odděleného od druhých. Bytost, v, já jsem trochu linguista, i z hlediska lingvistického když hm, v páli. Bytost znamená v páli je interpretováno sata jako něco, co lpí na něčem. My jsme bytosti, tak dlouho, pokud jelpíme na něčem. Buda se stává plně probuzená bytost právě tím, že nelpí na něčem. To je rozdíl mezi námi a budou budou. My jako bytosti jsme definovaní tím, na čem lpíme. Buda jako Buda je právě definovaný tím, že na ničem nelpí. Tím, že na ničem nelpí, právě je eh, schopen dosáhnout dokonalosti ve všech dokonalostech. Jelikož pokud na něčem lpíme a děláme cokoliv, nebude to nikdy dokonalé. Člověk jako takové, jako bytost, je definovaný tím, co dělá svou karmou. Jestliže karma nebo to, co dělá, lpí na něčem, pak je, tato karma není párami, která vede na dostavu nesmrtelnosti, dostavu realizace horizontu bezkonečna. Je, stav Dokonalosti je právě nelpění na ničem, což je stav probuzené mysli. Čím toto nelpění na ničem, čím hlouběji, čím hlubší koreny má v praxi dokonalosti, které toto nelpění na ničem. Prohlubují pochopení toho, co nelpění na ničem, na, na ničem prohlubují. O to právě je probuzení hlubší. Dle tradičního, de tradiční interpretace, aby se člověk stal obyčejný, obyčejná probuzená bytost a rahat stačí, aby praktikoval dokonalosti v třech životech. Jestliže se člověk chce stát velkým a velkou probuzenou bytost, velkou bytostí, která je schopná tež inspirovat druhé a vést druhé do stavu probuzení. Musí velký arahat, tak jako Ananda nebo Mahakasapa a podobní velcí žáci, který se byli schopni tež vést do stavu probuzení mnoho dalších žáků. Potřebují daleko delší praxi dokonalostí. Ti, kteří jsou familiární s buddhistickou literaturou, studovali đátaky. Hm? Jsem slyšel, že đátaky byly taky přeloženy do češtiny nějaký. Hm? Myslím, že ne všechno. Jistě jsou familiární s tím, že Buda v minulých životech nepraktikoval sám, vždy praktikoval společně se svými žáky. Ve, ve většině játak, které vysvětlují praxi dokonalostí Budy v minulých životech, právě Buda je nerozličně spojen se svými žáky, které vede nejenom v tomto životě, ale i v minulých životech. Čili, co to znamená? Učení džátak nám nechce nic jiného projevit, než moudrost, že to, co jsme teď, není nic jiného, než to, co jsme byli předtím. Kdyby jsme předtím nebyli takoví, jaký jsme byli, dneska by jsme nebyli takoví, jaký jsme. To, že některý z žáků Budhy se stali malí a někteří některý velký a je právě daný tím, že se společně s budhou učili dokonalosti během mnohých, mnohých život, minulých životů. A stali se to, čím se stali, právě tím, že už tím byli v minulosti. Kdyby jsme v minulosti, dle budova učení, kdyby jsme v minulosti nepraktikovali Správné jednání a moudrost, nikdy jsme nemohli efektivně praktikovat správné jednání a moudrost v tomto životě. A jestliže v budoucnosti budeme schopni praktikovat správné jednání a moudrost, je to jedině proto, že v tomto životě praktikujeme správné jednání a moudrost. Aby se člověk stal probuzenou bytostí, aby realizoval dokonalost, potřebuje ve svém mysli, ve svém vědomí mít tzv. semena správného jednání a semena moudrosti. Bez semen správného jednání a správné a moudrosti není možné efektivně praktikovat. Jestliže efektivně praktikujeme teď, je to jedně proto, že jsme praktikovali jisté správné jednání a moudrost v minulosti. Toto je poslání džátak. Tento fakt vysvětlit. Čili eh, ten, který dnes má schopnost efektivně praktikovat, praktikoval nezbytně ve své minulosti. A to, že praktikujeme dnes, je důkazem právě toho, že jsme praktikovali v minulosti. Jinak bychom nemohli praktikovat. Proč je tomu tak? Protože život, jak už jsme se zmínili, tady byla otázka, nějak život není nic jiného než proces. Tento proces není nic jiného než trvání jistých jevů. A tyto jevy, ať jsme si toho vědomí, nebo si toho nejsme vědomí, tyto jevy vystávají a zanikají jistou zákoností. Buda Právě praxi dokonalosti získal hluboké poznání o této zákonnosti a byl možno, byl schopen tuto zákonnost, jevu, které nás tvorí, předat druhým, právě protože tuto zákonnost studoval v nesčetných minulých životech. A jak člověk studuje zákonnost právě tím, že praktikuje páramí? A tím, že praktikuje páramí, tím, že praktikuje dokonalosti, pomalu, pomalu se stává být nejenom součástí těchto procesů, kterého tvoří, ale stává se uvědomělou součástí procesu, kterého tvoří. Buda se stal Budhou, protože vědomně po dlouhé, dlouhé, nesčetně dlouhé praxi dokonalosti vědomně opustil své minulé opustil své sídliště v Tušita, a vědomně opustil své sídliště v Tušita, své E, svou podobu v Tušita, vědomně vstoupil do své nové podoby hm, v lůně e, matky, vědomně vyšel z lůna matky a vědomně se snažil dělat vše, co dělal, až do svého vstupu do Parimirovány. Proto jeho probuzení je dokonalé probuzení, jelikož vědomně opustil minulý život, vědomně přišel do svého nového života, jako eh, silárta nebo Gotama, vědomně hledal, s plným vědomím hledal eh, dosažení konečného dosažení. Dokonalosti, vědomně dosáhl tohoto dosažení dokonalosti v dokonalostech a vědomně též opustil své tělo. Toto je dokonalost ve všech dokonalostech. Plné probuzení, které se může stát jen tím, že člověk si plně osvojí praxi dokonalostí. A člověk si plně, nebo bytost, jelikož všechny bytosti jsou obsažené v jedné bytosti, jedna bytost je obsažená ve všech bytostech. Dokonalost, které právě Buddha dosáhli, je jedině možná, jak už jsem říkal, tím, že vše, že se člověk učí, a toto učení je dlouhé, že se člověk učí vše, co dělá, dělat pro dobro druhých, dobro světa. Ne pro své vlastní dobro. Nep. Většinou to, co děláme pro své vlastní dobro, je v konfliktu. s tím, co je dobro druhých. Je to proto, protože děláme dobro s naší omezenou myslí. Neděláme dobro s myslí, která má horizont dokonalostí. Jestliže se učíme dělat vše, co děláme, s horizontem toho, že to neděláme pro své vlastní dobro, ale pro dobro druhých. Pak naše praxe se dá nazývat praxí dokonalosti. To je důležité si uvědomit. A teď můžeme se zmínit o dokonalostech, jak jsou prezentovaný v různých bulistických tradicích. Hm? Já začnu se svou vlastní tradicí, s Terevádou. V Terevádě mluvíme vždy o deseti dokonalostech. Podle Čarita Pitaka, hm? což je praxe bodhisatvy, praxe toho, který usiluje o plné osvícení Budhy, je v Terevádové tradici málo rozvedená o této praxi, se člověk dozví daleko víc v Mahajánové tradici, kde je tato praxe tež filozoficky rozvedená. ale dokonalosti, tedy v Terevádové tradici, máme deset. A ve všech tradicích, to je jedno, jestli v severním buddhismu nebo v jižním buddhismu, Zdůrazňujeme, že jedna dokonalost obsahuje všechny jiné dokonalosti. A všechny jiné dokonalosti jsou obsažené v jedné dokonalosti. Nemůžeme si plně osvojit žádnou dokonalost, pokud si neosvojíme plně všechny ostatní. Proto ať praktikujeme jakoukoliv dokonalost, tato praxe může jenom dozrát, jestliže je spojená s hlubším pochopením, pochopením ostatních dokonalostí a tež spoje jedné dokonalosti s druhými. Toto, je tež, toto učení tež je jasné studiem džátak minulých životů Budhy, kde Dokonalosti jsou vysvětlené hlavně v komentářích, ve vzájemných vztazích. Jelikož naše mysl je zvyklá na malé rozměry vlastních prospěchů, když ne vlastního prospěchu, tak prospěchu našim bližním. Je těžké hluboce poznat, jak jedna dokonalost, jestliže se stane dokonalostí, obsahuje všechny ostatní dokonalosti. Jelikož právě dokonalost je, jak už jsem se zmínil, je daná, tím, že člověk transcenduje rozměry malé omezené mysl, mysli a dostává se do rozměru nekonečna, do rozměru nesmrtelnosti. Tyto rozměry je těžké pochopit. A jelikož tyto rozměry je těžké pochopit, je nutné, aby jsme oddělili ze začátku praxi jedné dokonalosti od druhé, aby jsme postupem času, stejně jako Buddha, se naučili chápat nerozličnost všech dokonalostí. První dokonalost je dokonalost. Taky e, sled vysvětlení dokonalosti je též důležitý. Vše, co Buda učil a co učili jeho velcí žáci, e, má smysl. Neexistuje učení bez smyslu i ve velkém učení i sled učení má smysl. Buda nikdy neučil nic bez eh, plného uvědomění si toho, co učí, komu učí a proč učí. Proto praxe, Dokonalosti začíná praxi dávání. Proč praxe dokonalosti začíná praxi dávání? To neznamená, že praxe dávání je začátečnická praxe, ty Další dokonalosti jsou pokročilá praxe. Naopak, praxe dávání je perfekce sama, která obsahuje, jak vysvětleno v písmu, tež, kromě jiného Šanty Deva, cesta k osvobození, nebo jak je to přeložený, cesta k probuzení vysvětluje, že stav paritiága, což znamená dání všeho, je, není nic jiného než stav dokonalého vědomí. Naše vědomí není dokonalé, protože nejsme schopni dát všecko. Čili eh, dání všeho není nic jiného než stav dokonalé mysli. Stav plného probuzení. Ale my nemůžeme dát všechno, to není možné. Musíme začít samozřejmě dávání málo. Dneska nám tady dali nějaké pokrmy. Hm. Eh. Člověk musí začít tím malým, aby se dostal k velkému. Přesně to dělal Buddha sám. Buddha začal malým dáváním a postupně se učil velké dávání. Během svých nesčetných životů Buddha se snažil stále dávat. A v tom nacházel právě životní radost, uspokojení a energii do života. Tím, že člověk dává, člověk se uvolňuje tím, že jsme neuvolněni, jenom dáváme najevo to, že v minulosti jsme se nenaučili dozdávat. dávat. Buda sám začal tím, že dával. Svůj majetek nebyl spokojen, jak učení Džátak učí jenom s tím, že rozdává svůj majetek, tak se rozhodl, jak například Šiva Šivy Džátak se rozhodl, že dávání majetku nemůže priníst plné uspokojení, že aby dosáhl plného uspokojení, musí něco dát ze sebe tak Buda se pomalu učil dávat ty různé části těla, dávat oči, dávat... <laughs> Tomu se říká velké dávání. Tady tradice, když byl Buda požádán Bohem, Saka převlečeným v chudého Brahmána o oko, Buda okamžitě se rozhodl, že jedno oko nestačí, že dá dvě. A když se Saka pak zeptal, co chce za bun, ne, jak se řekne bun, co chce za. No, co chce za. Hm, když se to bůn? Když eh, bohové mají schopnost dát lidem eh, vyplnit jejich prání, hm, tak co si trejo, to je to bůn, hm, jako jim dávají, jak se to jak česky? Tady pan. No nevadí. Ne, ne. Odměna, to, to taky asi není volné, ono možná. Tak eh, eh, to není. Nevadí, nevadí. Hlavně, když víme, o co se jedná. Takže mu splní prání. Hm? A co si bude prán, jako slepý co tady už na světě bude dělat, tak aby mu dal smrt. A tím pádem e, Saka mu navrátil vše a dal mu i to, o čem ani nesnil. Čili e, když člověk dává, co, co nás to učí, když člověk dává, taky se učí dostávat. Jelikož neumíme dávat, tež neumíme dostávat. V minulosti, to je tež učení džátak, lidé, které, se, které který se učili dávat, se též učili dostávat. Tím, že se učili dostávat, dávat, se učili tež dostávat čím dál tím vyššího bůnu, čím dál tím vyšších odměn. Protože se učili rozdávat čím dál tím eh, víc věci, na kterých lpíme nejvíc vlastně. To je sám sebe. Čili praxe rozdávání dle buddhismu má tři aspekty. První aspekt je rozdávání věcí. Buda se zdokonali v této praxi, takže v neštětných životech. Rozdávání věcí, ze začátku malých věcí, pak větších věcí a pak těch největších věcí, což je naše vlastní tělo. Naše vlastní tělo není nic jiného než věc. Naše vlastní tělo nám nepatří. Proto je to věc. Čili Od té nejmenší věci do té největší věci vlastního těla, to je učení se v rozdávání věcí. Druhý aspekt dávání je dávání Abhája. Dávání Abhája je strach. Abhája je opak strachu, dávání odvahy, dávání nebojácnosti. Aby člověk mohl dávat odvahu, mohl dávat nebojácnost, musí první nelpět na sobě. Ten, kdo lpí na sobě, nemůže nikomu druhému dát eh, nebojácnost. nebo strach není nic jiného, než stav mysli, jež lpí na sobě. Proto, aby se člověk mohl naučit dávat dar nebojácnosti musí se první naučit dávat dar věcí vnějších věcí dar věcí, jak už jsme řekli, jsou dvě věci vnější věci, což je náš majetek, který nám, jak se dá říct, nepatří od samého začátku, a tež věci Intimních, což je naše tělo, věcí, s kterými máme intimní vztah. Ten, který je familiární s touto praxí, pak se může stát familiární, z praxí dávání nebojácnosti. Nebo ti, kteří jsou nebojácní, jsou jen ti, kteří nelpí na sobě. Jestliže se člověk učí dávat věci a dávat nebojácnost, nakonec se může naučit správně dávat. My všichni se snažíme, ale většinou bohužel se nesnažíme úplně správně nebo jen částečně děláme správně. Dávat darmu. Dávání darmy je to nejvyšší dávání. A aby jsme vysvětlili toto dávání, je třeba vysvětlit tež význam darmy. Hm? Darma je slovo, které se těžko dá přeložit. Jakož to trochu lingvista. Hm? Z hlediska lingvistického darma je vysvětlováno jako to, co drží svět pohromadě co dává míru věcem, pravou míru věcem. Dharma je tedy stav věcí tak, jak opravdu jsou. A je tež učení O cestě k realizaci stavu věcí tak, jak opravdu jsou. Aby člověk byl efektivně schopen dávat darmu bez překážek, musí se též zdokonalit, v dávání věcí a v dávání nebojácnosti, bez, dávání, bez praxe dávání věcí a dávání nebojácnosti je praxe dávání darmi. S malými překážkami nebo bez překážek, nemožná věc. Tyto tři aspekty dávání tedy představují dokonalost dávání. Dokonalost dávání má mnoho aspektů, ale tyto tři aspekty schrnují vše, čemu rozumíme jako dávání. Vše nejdůležitější, co se týče dávání. A tyto tři aspekty, jak už jsem se zmínil, jsou vysvětlovány v buddhistickém písmu, jestliže dozrají, je se stávají pari tiaga, Pari tiaga, pari, ta predpona nebo upasarga, jak se tomu říká v sanskritu, pari znamená všude okolo a tiaga znamená zanechání. Jestliže člověk zanechá všechno okolo, uvnitř, venku, toto je stav dokonalého bytí. Toto je stav dokonalosti v dokonalostech. Zanecháním všeho okolo, tež se člověk stává probuzeným ke všemu okolo. Jelikož nejsme schopní dávat vše okolo, nejsme probuzení k všemu okolo a tím pádem tež nejsme schopní pomáhat všem okolo, Toto je důležité pochopit, aby si člověk uvědomil, proč dávání přichází jako první z dokonalostí. Jelikož Buda a jeho žáci se právě chtěli naučit dávání všemu okolo. Uvědomili si, že tato praxe dávání všeho okolo není možná bez Pevného morálního předsevzetí. Praxe dávání se stane jedině možná, jestliže člověk nebo bytost chápe tuto praxi dávání jako praxi morálního zrání. Nep jen morální osobnost, morální bytost je schopná se učit dávat všemu okolo. Ten, který eh, bytost jež není morální, ne, nemůže se učit dávat všem okolo. Není to možné. Proč protože člověk, bytost, která není morální, je svým vlastním nepřítelem. A pokud je člověk, bytost svým vlastním nepřítelem, nebude schopná Efektivně pomoct druhým. Čili Aby člověk nebo bytost se stala svým vlastním přítelem, musí mít disciplínu. Bez disciplíny život nemůže přinést opravdovou radost. Ani dávání nemůže přinést opravdovou radost, pokud není spojeno s disciplínou. Právě praxe dokonalosti je nezbytně spojená, jelikož o co usilují všechny bytosti, co je cílem života. Nic jiného než štěstí. Bytosti Ať jsou to bytosti nižšího druhu nebo bytosti vyššího druhu, od bohu až po mravenců, neexistuje žádná bytost, která netouží po štěstí. Hm? Je tomu tak nebo není? Smysl a naplnění lidského života je štěstí. Ale jelikož nemáme dokonalosti, proto, nemůžeme poznat opravdové štěstí. Aby člověk poznal opravdové štěstí, musí poznat dokonalost. Bez poznání dokonalosti opravdové štěstí není možná věc. A dokonalost je jedině možná, a pozná to člověk právě tím, že se o Dokonalost snaží tím, že se otevírá, že místo, aby se snažil brát, se snaží dávat. Člověk se stává opravdovou bytostí právě tím, že se snaží dávat víc než brát. V tom bohužel... V naší společnosti nejsme vedení, proto je mnoho z nás v této společnosti tolik nešťastných lidí, protože nejsme k tomu vedení. Buda svoji praxi dokonalosti právě Plně poznal, že e, ať by to zdělá cokoliv, bez disciplíny. Nik, nikdy nic nebude dělat dobře. Čili disciplína je předpokladem štěstí. A štěstí zdávání, dávání člověk dává, aby prožil štěstí. Štěstí zdávání bude mít trvání a bude mít kořeny teprve, jestliže člověk nebo bytost se stává disciplinovaná bytost. A význam síla, nebo dokonalosti v moralitě není nic jiného než dokonalost v disciplíně. Jedině disciplína může výst z chtivosti. kterou všichni v sobě máme k ke stavu eh, otevření dávání otevření, které se právě stává dáváním není možné bez disciplíny. Nepriveze, neprinese nikdy žádané výsledky, čo se je štěstí, jestliže člověk nebude mít disciplínu. Člověk, který nemá disciplínu, tež nikdy nepozná správně, jaké dávání je Správné dávání, kdo je dávání hoden a kdo dávání není hoden, komu má dávat, za jakých okolností má dávat. Člověk, který nemá disciplínu, nikdy správně, správné dávání nemůže poznat. A vždy bude v konfliktní, i v praxi dávání bude v konfliktní situaci. Jedině disciplínou praxe dávání může dozrát v opravdovou radost. Tedy disciplína je základem čisté radosti, která začíná touhou po, dáv, místo, po, touhou, po braní, touhou po dáha, dávání, tato touha podávání místo braní dozrává právě v morálním predsevzetí, v disciplíně. A hlavní složka disciplíny je právě stav eh, sati sampajanya. Hm? Sati sampajanya znamená Uvědomělost hm? saty. Jak překládáte saty. Všímavost. Uvědomění. Hm? Uvědomění je spíš samodělně. Hm? Saty. duchaplnost plnost. Možná hm? nevadí. Hm? duchaplnost plnost a uvědomění. Hm? je hlavní složka disciplíny. Ten, kdo se chce zdokonalit v praxi morality, na sebe bere jisté závazky, morální závazky, ve všech buddhistických tradicích tyto morální závazky jsou branné jako velice vážná věc, obzvláště studenti buddhismu, aby darmy ví, že tyto morální závazky nechávají jistý koreny pozitivních vlastností hluboce v mysli, které pak pokračují V budoucích životech, pokud člověk ještě má prožívat. Z hlediska buddhistické praxe, tež, praxe morality znamená, je nezbytně Pěta z praxi úsilí. He, jedině úsilný člověk, energetický člověk, se může stát disciplinovaný člověk. Člověk, který není energický, líný, se nikdy disciplinován stát nemůže. A z hlediska páramí, jestliže bereme síla, neboli dokonalost v morální, morální dokonalost, jestliže bereme jako dokonalost, je a má se stát páramí, pak je to důležité pochopit, pak je to morální zodpovědnost, Morální předsevzetí a praxe, uvědomění si a e, úsilí o uvědomění si tohoto morálního předsevzetí a praxe morality je spojená též se úsilím o dobro druhých. Jestliže e, síla Moralita se má stát dokonalostí musí být nezbytně spojená s úsilím nejen o vlastní disciplínu, ale též o disciplínu druhých. Tím se disciplína v pojmu dokonalosti stává dokonalostí vedoucí k plnému probuzení. Jestliže člověk spojuje své vlastní úsilí o morální zralost, též s úsilím nejen o morální zralost vlastní, ale i o morální zralost všech bytostí, s nimiž člověk nebo bytost přijde do styku. To součástí, nezbytnou součástí praxe morality neboli síla morálních předsevzetí jako dokonalost. Jedině v této perspektivě pak mají všechny praxe spojené s, s disciplínou, jako omezování svých vtíčů svých tím, že člověk se omezuje v přijímání jídla, omezuje se v přijímání spánku. Hm? Podobné praxe mají, se stávají párami ve smyslu, vedou na jiný breh, nejenom sebe, ale i ostatní, jestliže jsou spojeny s touto perspektivou disciplínu nejenom pro své vlastní dobro, ale i pro dobro druhých. Já mluvím o dokonalostech, o dozrávání dokonalosti a koukám, čas taky dozrává. Tak a skončíme tady hm? u dokonalosti v, v, v disciplíně neboli v morálním životě, v ať v dnešní společnosti to se stává čím dál tím míň z hlediska buddhismu moralita je jedině možná na základě disciplíny. Bez disciplíny žádná moralita není možná. Čili moralita není nic jiného než disciplína. Disciplína v jakém smyslu? Disciplína ve smyslu omezení našeho chtíče, naší zloby a našeho nevědomí. Toto je esence, neboli jádro praxe dokonalosti, jako síla, jako moralita. A jak už jsme se zmínili, praxe dána dávání omezuje na štíč kvůli chtíči jsme se narodili. A chtíč je hlavní síla, která nás vede z jedného stavu existence do druhého. Tež dá se říci i z jedného stavu bytí Neboli vědomí do druhého. Hlavní motorická síla je právě chtíč. Dávání vede k omezení chtíče. Jedině jestliže člověk je schopen účinně omezit svůj chtíč, bude schopen Omezit svou zlobu. Právě dozrávání v, praxe, v praxi morality je dozrávání tím, že jak Buda vysvětluje, i když člověk bude eh, Rozřežou pilou na dvě části, nebude mít v sobě zlobu. Toto je dozrání v praxi morality. Jestliže člověk omezí chtíč a omezí zlobu, bude schopen omezit. Koren všech našich protikladů, což je nevědomost. Aby člověk omezil nevědomost, jelikož praxi disciplíny člověk pozná, že praxe disciplíny není možná bez odříkání, čili další. Logicky další dokonalost je praxe odříkání nekama, což znamená doslovně kramia, což znamená jít pryč od malých horizontů, od horizontů, vlastního já, vlastní rodiny, do horizontu bezdomový. Aby člověk praktikoval důsledně disciplínu, dávání a moralitu. Ideální stav musí se naučit odříkání, bez odříkání. Moudrost nemůže dozrát Nevědomí nemůže být odstraněno. Proto třetí praxe, třetí dokonalost je dokonalost odcházení. Symbolicky odcházení do bezdomoví, ovšem odcházení do bezdomoví neznamená, že každý z nás se musí stát mnišem. Oznám. Odcházení do bezdomoví znamená otevrení se k horizontům moudrosti bez chtíče. A tyto horizonty jsou jedině možné právě disciplínou. A o této třetí dokonalosti hm, nekama, páramí, Tež, kterou tež Buda praktikoval v nesčetných životech. V nesčetných životech Buda symbolicky a taky ne symbolicky opravdu odešel do bezdomoví a praktikoval stav nezávislosti, vyvéka, hm? odpojení se, od všeho a oduševnění. odpojením se od všeho je tež odduševnění našeho života je odpojením se od všeho. To je právě esence nebo jádro praxe dokonalosti, nekama, odchodu, odchodu od svého malého já do velkých prostorů moudrosti. mysle, bez chtíče. O tom budeme mluvit zítra. Hm? Dnes už jsme přetáhli čas o 10 minut. A jako obvykle ukončíme předáním zásluh pro dobro všech bytostí. Akasatta chabumattha deva naga mahidika punyang tang anumoditwa chiram rakantu lokasasanang akasatta chabumattha deva naga mahidika punyang tang anumoditwa chiram rakantu akasatta chabumattha deva naga mahidika punyantang tang anumoditwa chiram rakantu tumam Sabitio vivajantu, Sabarogo Vinasatu Mate bhavatvantarayo, suki Sukidighayuku Bhava Bhavatu sabamangalang, Mangalang Rakantu Saba Dewata Saba Budhanubaven Saba Damanubaven Saba Sada Soti Bhavantu te Devu Vasatu Kalen Sasampati Hetucha Pito Bhavatulokocha Raja भवतु दम मेको